На багатьох – по трошку, чи на кількох – побагато. Що кому до вподоби. Значить, я своє вже використав, а здавалося, що все лише починається. Що прожито лише вступ до якогось життя, воно виявляється. Отаке все. Це тому, що ти не думав про смерть. Я хотів мати більше кращого. Тобто на зло їм усім? Так, на зло. Хіба це погано? Вони мене самого до цього змушували. Що ти мене питаєш, ніби я справді вчителька? Я ніби й не питаю. Я мушу зараз з кимось говорити. Так мені легше. А ти робиш вигляд, що нічого не відбувається. Говорити треба зараз із Богом. А якби я робила вигляд, що нічого не відбувається, то ми б не дожили до всього, до чого маємо дожити». Ти нагадуєш про муки? Хіба справжні є набагато страшнішими, ніж уявні? Я не знаю. Мені здалося, що знаєш. Це тільки тому, що я інакше переживаю, ніж ти. Звідки ти знаєш, як хто переживає? Це видно? Де ти раніше була? Ти вже вдруге так кажеш. Машина стала різко, як укопана. Так швидко ми приїхали, швидше, ніж я сподівався. Скажи мені хоч щось. Все минає, треба тільки терпіння, все минає. Але я так не хочу лежати у цьому лісі. Ніхто не знає своєї долі. Господи, як я хочу в минуле. Ти до нього йдеш, тільки май терпіння. Машина спинилася біля підніжжя лисого горба, що стрічав між соснами, наче мурашник. Десь за двадцять метрів у видолинку стояла іще одна із затемними стеклами. Жодної людини поряд. Отже, це ті, котрі замовляли кіно. Глядна зала. Хто в ній сидів, було вже йому байдуже. Програма і так затверджена. Коли став на затерплі ноги, земля хитнулася під ногами раз, хитнулася другий. Хлопи витягли хрест і приставили йому до плечей. «Неси». Він впав разом із Христом і не міг устати. Масовка зареготала, а менший копнув у печінку. Біль скрутив ним, як розтягненою пружиною. Подобавши реакцію, товста підошва копнула ще. Краще, аби добили тут, аби не робили з нього посміховисько, грубо і зверхню, доводячи, що хробак. Коли підвів на них очі, були в масках, тих, якими діти забавляються на маскарадах. Якісь потворні, гумові, вишкірені обличчя. У першу мить не зрозумів, навіщо. Оглянувся назад, оператор уже знімав. Плівка, то була якась пам'ять, і перед нею мусив устати. Не будуть мати задоволення з того кіна, він їм цього не дозволить. Давно він стояв перед камерою, це його остання програма. Можна втішитися хіба з того, що мало кому випадає така смерть. Міг би йти швидше, але нащо самому приспішувати те, що летить. Хрест був важенний, згинав його до землі і кидав, піднімався і йшов далі. Був зовсім іншою людиною, до цього привчила камера, хоч може аж тепер збагнув, що перед нею треба бути лише самим собою. І може аж тоді було би те, що треба. Навіть хлопи перестали сміятися і йшли так, аби поменше світитися в об'єктиві. І все ж вершина горба наближалася, навіть швидше, ніж розраховував. Десь у глибині тріпотіло, як жилочка. Награються, награються, та й відпустять. Ці тупі блазні у гумових масочках могли би собі ще дещо на голови понатягувати, якраз на них підійшло би ліпше. Але на горбі вони кинули хрест і тицнули. «Лягай!» Машина стояла під горбом, ані не вирухнувшись. «Живи, Цезарю! На страту уроковані тебе вітають!» Поміж сосни сідало сонце. Не було чутно ані голосу, ані шуму, жодного житла чи натяку на місто, жодного людського сліду. Все виглядало диким непорозумінням, яке, однак, з усього видно завершувалось. Значить, його розіп'яли у п'ятницю перед заходом сонця Що ж, будеш знати?